يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin balalah wa kullu nar ikhwani fid din a'azakum allah qaw muslimin siang jumaah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kitabur syukr pada allah subhanahu wa ta'ala Allah masih tetap menyisakan para ulama. Allah masih tetap menjaga agama ini dengan adanya orang-orang yang berilmu. Menyampaikan ilmu. Mengajarkan ilmu. Maka kita bersyukur pada Allah SWT. Dan diantara syukur kita kepada Allah SWT adalah hendaklah kita menghormati ilmu itu sendiri mempelajarinya dari para ulama mengkajinya dari mereka mendengarkan fatwa ulama mendengarkan nasihat mereka dan mengindahkan fatwa petuah petuahnya ini syukran lillah sebagai syukur Allah syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala kaum sidang jumaah rahimani wa rahimakumullah para salafus salih adqa'adu qa'idatan 'azimah mereka telah meletakkan satu kaedah yang sangat mulia, yang sangat tinggi, kaedah yang sudah diucapkan oleh mereka dengan sepakat untuk memuliakan ilmu, bawa ilmu yuta walayati, yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kom Muslimin sedang jumaat, rahimahni warahmatullah. Ada satu kisah yang bagus yang terjadi pada Imam Malik rahimahullah ketika beliau dipanggil oleh khalifah khalifah yang Rashid Harun al-Rashid rahimahullah memanggil Imam Malik sekali tidak datang maka dipanggil lagi yang kedua kali baru kemudian Imam Malik datang dan kemudian Amirul Mukminin. Khalifah yang mulia Harun al-Rasid menegurnya. Mengapa? Engkau dipanggil oleh amirmu, oleh imammu. Kemudian Allah menyelisih, engkau menyelisihi perintah amirul mu'minin. Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah dengan kalimatnya, ya amirul mu'minin. Akhbaran ibn Zuhri, an Kharijah ibn Zaid bin Thabit an Abihi wala kuntu aktubu al-wahyi bayna yaday rasulillah wa ya'muru al-mu'minin aku mendengar dari Zuhri dari Kharijah dari Zaid bin Thabit dari bapaknya radhiyallahu ta'ala anhu penulis wahyu mengisahkan bahwa aku menulis wahyu dengan tanganku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian turunlah ayat Allah subhanahu wa ta'ala Layak tahu ilqa' idunah min mu'minin. Tidak sama orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang berangkat berjihad fi sabillillah. Kemudian Abdullah ibnu Imamatum, rajulahu taalaanhu yang buta, bertanya kepada Nabi, menyatakan kesedihannya, ya, ya Rasulullah ini rajulun darir, ya Rasulullah aku ini orang yang buta. Allah telah menurunkan keutamaan jihad fi sabilillah. Bagaimana denganku? Aku tidak bisa berjihad. Dalam keadaan aku begini, aku begitu. Padahal aku ingin mendapatkan keutamaan itu. Rasulullah sallallahu menjawab, "La adri." Aku tidak tahu. Jadi yani tidak bisa menjawab. Kata penulis wahyu, As-Sabit azab, rahimah radiyallahu ta'ala anhu menyatakan kemudian kaki Rasulullah sallallahu Maha Rasulullah SAW terjatuh di kakiku Dan tersebelat Sangat berat Sampai aku merasa kakiku Rasanya akan remuk Dengan kaki Rasulullah SAW Yang ternyata sedang menerima wahyu Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW tersadar Dan menyatakan gairu ulid darari Kecuali orang yang memiliki udur Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah hadis ini dengan lengkap dengan kisahnya bahwa kalimat ghairu darar datang berikutnya setelah orang-orang mengajukan seperti Abdullah bin Mimqtu menyatakan ya Rasulullah aku buta aku begini ila akhir tiba-tiba turun ayat Allah mengecualikan ghairu darar tidak sama orang-orang yang duduk yang tidak berangkat jihad kecuali Orang-orang yang memiliki darar, kesusahan atau udhur. Maka kata Imam Malik kepada Amirul Mukminin Khalifatul Rasid Harun al-Rashid. Ya Amirul al Mukminin, harfun wahid. Bu'isabihi Jibril, min masirati khamsati alafi'am. Alayan bagi an u'izzahu wa, wa u'jillah. Wahai Amirul Mukminin, satu huruf turun dari jarak yang jauh lima puluh ribu tahun. Apakah kita tidak memuliakannya? Subhanallah. Seorang imam, imam fil ilmi, seorang alim, ulama meminta uzur dengan meriwayatkan hadis bahwasanya ketika turun ayat itu, Abdullah bin Muhammad itu menyatakan demikian demikian. Kemudian Rasulullah belum menjawab. Sampai kemudian terasa berat kaki Rasulullah SAW di kaki Zabid Rasulullah Taala dan ternyata mendapatkan wahyu berikutnya: Gairaulid darri, kecuali yang memiliki darar, kecuali yang memiliki udur, ya Amirul Mu'minin, satu kalimat yang diturunkan dari jarak 50,000 tahun. Minallahi Taala. Ala arsihi dari arasnya dari tempat yang sangat tinggi diturunkan satu kalimat. Apakah kita tidak memuliakannya, tidak berpegang dengannya? Ini gairah uli darar artinya aku memiliki darar, memiliki ujub. Allah kuliah. Kisahnya masih berlanjut. Amirul Mukminin berkata kepada Imam Malik: Sesungguhnya aku memanggil engkau karena aku ingin belajar, aku ingin mendapatkan ilmu darimu dan mendengarkan hadis-hadis darimu apa jawaban Imam Malik aslahakallah semoga Allah memperbaiki engkau wahai amirul mukminin sesungguhnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi ya amirul mukminin semoga Allah memperbaiki engkau aslahakallah alilmu yu'ta wa la yang namanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi Qala na'ati wa tamna'unnas. Hata Apakah aku harus datang kepadamu dan aku meninggalkan majlisku, meninggalkan sekian banyak orang yang ingin belajar? Idza muni'al 'ilmu minal 'ammah lam yanfa'illahu bihil khassah wala 'ammah. Kata Imam Malik, kalau orang-orang banyak terhalang dari ilmu Maka sungguh apa manfaatnya ilmu Ketika kami mendatangi engkau Lihat ikhwan ibn azakumullah Amirul mu'mini Imam Penguasa Orang besar Orang mulia Tetapi Imam Malik mengajarinya Adam Harus menghormati ilmu Ilmu itu didatangi Bukan mendatangi Masih berlanjut dialog Antara seorang amir dan seorang alim Allah taqraralee idaatay. Kata Khalifah, apakah kalau aku datang ke tempatmu, engkau akan membacakan hadis kepada aku? Kata Imam Malik, maqra'atu 'ala ahdin. Munduk keda'war keda. Aku tidak pernah membacakan kepada siapapun sejak waktu itu dan setelah itu aku tidak akan membacakan lagi kepada siapapun. Artinya tidak membacakan secara khusus pada seseorang. Kalau begitu, kata Khalifah, fataj almanya kera wana hanunasma. Kalau gitu, engkau jadikan pembaca yang membacakan hadis-hadismu disaksikan engkau dan kami mendengar. Allahalikala. Yang demikian untukmu, kata Imam Malik, rahimahullah. Fadhah bar Rashid. Maka sang Khalifah, pemimpin sebuah negara besar, mendatangi rumah seorang alim mendatangi masjidnya mendatangi tempat kajiannya untuk duduk di tempat kajian tentunya yang namanya Amir mendatangi tempat yang paling tingginya tempatnya Imam Malik dan duduk di sebelahnya maka Imam Malik berkata kepadanya ya Amirul mukminin ma adraktu ahla baladina illa wahum yuhibbuna an yatawadduu lillah Wahai amirul Mukminin, kami tidak mendapati penduduk negeri ini, yaitu Madinah, dari para ulamanya sejak dulu, kecuali mereka semuanya menyukai agar kita ini tawab kepada Allah, merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Khalifah paham, beliau turun dari tempat Imam Malik dan duduk bersama kaum Muslimin, bersama rakyat celata. Fanazala minal minassah wajlasa baina yaday malik duduk di hadapan Imam Malik sebagaimana talib kepada gurunya sebagaimana santri kepada ustadnya duduk bersimpuh di hadapannya mendengarkan hadis wahaka dah demikianlah harun ar-rasyid belajar kepada Imam Malik dengan mendatangi majlisnya. terus dan dibacakan pembacanya ketika itu ma'an ibni isa al-fujari Tidang Jum'ah yang berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah memuliakan ilmu. Bukan memuliakan fulan wa fulan. Ini adalah memuliakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa ilmu ini masih terjaga dengan adanya para ulama. Para pembawa-pembawa ilmu. Ko Muslimin rahimani warahimakum Allah. Sekelompok manusia, umat manusia sejak dulu sampai hari ini tidak pernah ada yang lebih mulia dari ulama. Apapun kedudukannya, tidak ada yang lebih mulia dari ulama. Almulukohkam alnas memang penguasa-penguasa itu pemimpin manusia, pengatur manusia. Tetapi ulama pengatur penguasa. Memang penguasa memimpin manusia Tapi ulama yang mengajarkan ilmu Dan mengajarkan adab seorang pemimpin Yang mengajarkan adab seorang penguasa Yang mengajarkan apa kewajiban dan hak-hak penguasa Para ulama yang mengajarkannya kepada mereka Maka mereka dalam sisi ini murid Mereka para penguasa dari sisi ini adalah Murid-murid para ulama yang butuh bimbingan ilmu Bagaimana berkuasa dengan baik Bagaimana beradab dengan baik Bagaimana memimpin rakyatnya Apa kewajibannya Apa hak-haknya Dikeluarkan oleh Ibn Abdul Bar Rahimahullah Satu riwayat dengan sanadnya kepada Sufyan Al-Sawri Rahimahullah Kata Sufyan Al-Sawri Kana khiyarun nas Wa ashrafuhum Wal mandhuru ilayhim Fid din Allazina yakumuna ila Haulaiya ni mulai tak amrihim. Dulu orang-orang mulia, orang-orang pilihan, para ulama, para panutan, mereka mendatangi penguasa, menasehati mereka, menegur mereka kalau salah. Engkau tidak boleh demikian. Engkau tidak boleh demikian. Dulu demikian keadaannya. Maka saat itu. Orang-orang yang di rumah tidak mendatangi penguasa dengan nasihat-nasihat adalah orang-orang yang hampir dikatakan tidak bermanfaat ilmunya. Tetapi sekarang ketika keadaan berubah, berbondong-bondong manusia mendatangi penguasa ke koser-koser mereka, ke istana-istana mereka. Menyatakan dengan ini dan itu kepada penguasa agar dekat dengan penguasa. Agar didudukkan oleh penguasa di sampingnya, agar agar ila akhiri. Fakannu maka ketika itu justru para ulama yang terbaik adalah mereka mereka yang duduk di rumah-rumah mereka sampai para ulama para penguasa yang datang bertanya kepadaNya. Ikhwanul Bid'ahazohumullah lihat kata beliau di akhirnya Ustaz Pensofian Asyuru rahimahullah maka fadilah yang namanya keutamaan dulu ketika zaman orang-orang enggan kepada penguasa. Sehingga penguasa tidak mendapatkan nasihat. Maka berangkatlah para ulama. Mendatangi penguasa dan menasehati. Dengan penuh resiko. Karena kalimat yang paling tinggi kedudukannya adalah kalimat. Kalimat yang hak dihadapan penguasa yang jahat. Maka para ulama ketika itu yang mendatangi penguasa, menasehatinya dan menegurnya dengan ayat dan hadis adalah orang-orang hebat, orang-orang istimewa, orang-orang yang memuliakan ilmu. Tentunya berisiko. Tetapi belakangan sudah muncul para ulama, para penjilat-penjilat penguasa, berduyun-duyun berbondong-bondong. Menawarkan dagangannya, kami punya fatwa, kami punya petunjuk, kami punya bimbingan. Seakan-akan ilmu tadi direndahkan oleh mereka, murah. Maka saat itu, kata Sufayna Tauri, sungguh yang lebih mulia adalah tetap di majlisnya. Mengajari manusia ilmu, mengajarkan pada manusia ayat dan hadis. Kalau mereka mau, datang kemari. Belajar. Atau bertanya secara langsung. Kami akan jawab. Kau Muslimin berarti keadaannya tidak selalu sama. Keadaannya tidak selalu sama. Kita harus berupaya bagaimana agar ilmu selalu terhormat. Kita harus menjaga bagaimana ilmu selalu mulia. Jangan dirindahkan. Jangan dijadikan murah. Wamilum, anna kullu fadilatin inna hiya wasatun biina ridlai Maka jelaslah bahwa yang namanya ilmu atau kemuliaan ilmu selalu di tengah-tengah antara dua kerendahan. Yang namanya kemuliaan selalu tengah-tengah di antara dua kerendahan. Kerendahan karena mengangkatnya terlalu tinggi. Kerendahan karena menjualnya terlalu murah. Ya izazul ilmi wasatun berarti kemuliaan ilmu tengah-tengah. Bayna -tengah. idlalihi watajaburbihi. Kemuliaan ilmu itu tengah-tengah. Antara merendahkannya menjatuhkannya dan antara tajab burbihi bersombong-sombong dengannya. Maka hendaklah jadikan ilmu di antara keduanya. Pelajari ilmu dan dudukkan pada kedudukannya yang mulia. Pegang ilmu dan dudukkanlah pada kedudukan yang tinggi. Jangan kau rendahkan dengan menjajakannya kepada para penguasa dan orang-orang kaya. Kamu mahu saya ajari? Karena urusannya, ya tahu <al -hubun> Hanya karena ingin mencari keuntungan, mencari bayaran, mencari kedudukan di sisi penguasa. Tetapi jangan pula sombong dengan ilmu, sehingga orang susah untuk mendapatkannya. Jangan, jangan ini, jangan itu. Kau muslimin rahimani warahmatullah. Semoga kisah ini dari Imam Malik rahimahullah dan Khalifah Harun al-Rashid menjadi pelajaran buat kita bagaimana sikap para ulama tetap menghormati para penguasa memuliakan para penguasa karena memang mereka adalah orang-orang yang harus dimuliakan tetapi tidak lepas dari nasihat tetapi tetap memuliakan ilmu ya Amirul mu'minin al-ilmu yu'ta walayati maka kita katakan kepada orang-orang mulia di bawah penguasa yang memohon untuk didatangi. Ya fulan, ya amiral mukminin, al-ilmu yu'ta walayati. Datang, kami punya majlis. Datang, kami punya kajian. Datang, kami punya kesempatan banyak. kami Kami tiap hari mengajar. Semoga dengan demikian mereka akan menghargai ilmu. Akan menghormati ilmu. Dan ilmu akan tetap menjadi sesuatu yang mulia. Alhamdulillah asalmatullahi wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kutbah dengan Allah kallakamu ia babaya ahad lada不會 удаle kita. Alhamdulillah asalmatullahi wa maafatuh alaikum warahmatullahi wa rahim derivatuh ibnφοed khifat maafsiani mengonokum alaikumillahi wa kamuh tumsirah tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Uhiya ilayya an tawaddu hatta yaz, la yasfaru ahadun ala ahad wa la ala ahad". Kata Nabi sallallahu alaihi dalam Sahih Muslim disebutkan beliau bersabda, "Diwahyukan kepadaku Agar kalian bertawabur merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahuwataala. Agar jangan seseorang berbangga banggaan kepada orang lain dan jangan seseorang mempolimi orang lain. Kalimah Nafaz Allah disuruh untuk tawabur. Maka hendaklah kita tawabur dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Hendaklah kita tawabur di hadapan Allah Subhanahuwataala. Semakin kita berilmu semakin besar tanggung jawabnya Semakin kita banyak hafal ayat dan hadis, Semakin kita dituntut untuk mengamalkan lebih banyak lagi Amalan-amalan falih Maka tentunya Seorang yang bertambah ilmunya semakin takut Innama yakshallah Min ibadihil ulama Sesungguhnya Orang yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya Adalah al-ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Dari kalangan hamba-hambanya Adalah al-ulama Orang-orang yang berilmu Karena dengan ilmu mereka semakin kenal Allah Dengan ilmu mereka semakin kenal dirinya siapa Betapa rendahnya dirinya di hadapan Allah SWT Dengan ilmu dia tahu tanggung jawabnya yang begitu besar Yang saya yakin Kita semua yakin bahawa kita belum menunaikannya secara sempurna Maka tawadu ulillah tawadulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masalahnya adalah kadang tersamar antara dua perkara. Antara tawadhu dan mahana. Tawadhu dengan mahana. Tawadhu itu merendahkan dirinya di hadapan Allah, sedangkan mahana menghinakan dirinya. Dan menjatuhkan wibawanya Dan menjatuhkan ilmu yang dibawanya Ini Mahana. Bedakan antara keduanya Ibn Qayyim rahimahullah berkata Yang namanya tawadu' tawallad min bainil ilmi billah Yang namanya tawadu' Adalah yang lahir Karena kenalnya dia kepada Allah Karena dia kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia Dan karena dia tahu dengan yakin Siapa dirinya Dan apa kekurangan-kekurangannya Apa aib-aibnya Maka lahirlah tawaduk pada dirinya Saya bukan apa-apa Saya bukan siapa-siapa Saya enggak punya apa-apa Saya jahil Belum tahu apapun Karena demikianlah ilmu Ada salah sata asybarin ada tiga jengkal. Jengkal pertama, sombong dia. Jengkal kedua, Dia mulai sadar. Tawabu' dia. Jengkal ketiga, Saat itu dia betul-betul sadar bahwa dia ternyata belum tahu apa-apa. Iqbal ibn dina'azakumullah, khumuslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti mereka-mereka yang sombong dengan ilmunya, membanggakan ilmunya itu masih di shibril awal. Masih dijengkal pertama yang dijuluki Abu Syibrin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya tawadhu lahir dari ilmu dia. Bagaimana dia kenal Allah betapa mulianya, betapa tingginya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia dan mengenali dirinya bahwa dirinya betapa rendahnya, betapa kurangnya, betapa bodohnya dan betapa dia tidak memiliki apa-apa. Dan dia tahu sendiri tentang kekurangan-kekurangannya. Orang lain belum tahu. Orang lain tidak mengerti bahawa dirinya memiliki kekurangan. Tapi dia sendiri yang tahu bahawa dirinya memiliki kekurangan dan aib. Maka lihatlah pada kekurangan dirimu. Lihatlah pada dosa-dosamu sendiri. Sehingga dia sadar bahwa aku bukan orang suci. Ini tawadu. Yang tidak Allah berikan kecuali pada orang-orang yang Allah kehendaki dengannya kebaikan. Adapun mahanah adalah kerendahan. Merendah di pintu-pintu penguasa. Merendah di pintu-pintu orang kaya. Merengek kesana kemari mencari kebutuhan dirinya dengan mengorbankan ilmunya. Itu bukan tawa ubu. Itu mahanah. Itu menghinakan dirinya. Kau muslimin rahimahullah. Betapa banyak para dua, para da'i. Para ustaz orang yang berilmu. Ternyata diatur oleh orang bodoh. Diinjak-injak oleh orang-orang yang enggak punya ilmu. Dipanggil ke sana. Kemari. Disuruh begini. Disuruh begitu. Iya. iya Saya laksanakan. Betapa rendahnya dia. Apakah itu tawadu? Wallah Itu bukan tawadu. Itu mahanah. Menghinakan dirinya. Merendahkan dirinya. Fahada kulluhu du'ah. Bukan tawadu. Kata Ibn Qayyim Rahimahallahu. Tawadu' dengan du'ah Itu sangat berbeda jauh Wallahu subhanahu wa ta'ala Yuhibbut tawadu' Wayubhidu du'ah Sedangkan Allah mencintai sifat tawadu' Dan Allah tidak suka orang yang merendahkan dirinya Muslimin rahimani wa rahimakumullah Imam Ahmad rahimahullah Allah berikan ujian yang sangat berat Di masa Harun al-Rashid wa tazilah enggak berani berbuat apa-apa. Mengapa? Karena dia sudah berkata di hadapan ummah khalifah yang saleh menyatakan lillahi alayya il adfarni bihi la aqtulanna sungguh wajib atasku kalau aku sampai berhasil menangkap dia aku akan bunuh dia. Siapa? Bisyr ibn Ghayath sang Mu'tazili Maka di masa beliau sembunyi, tidak terlihat, tidak terdengar. Imam Zahabi mengisahkan dalam tarikhnya dan juga di dalam siar A'lamin Nubala meriwayatkan dari anaknya Imam Ahmad rahimahullah, Salih ibni Ahmad ibni Hamal, bahwasanya Imam Ahmad dan Muhammad ibni Nuh, semoga Allah merahmati keduanya, orang-orang yang alim, ditangkap. Maukah ia day ini dua-duanya diikat dan di bawah menghadap kepada khalifah yang ketika itu sudah berganti khalifahnya, iaitu Khalifah Al-Makmun. Komuslimin rahimani warahimakumullah di perjalanan bertemu dengan seorang Arabi Badui berkata kepadanya, ya Ahmad, ini 'aqtuluk al-haqu Wahai in 'ishta 'ishta hamidan wa ahmad kalau engkau dibunuh oleh kebenaran engkau mati dalam keadaan syahid kalau engkau mati karena kebenaran itu maknanya yaqtulukal haqqu dibunuh oleh kebenaran maksudnya kalau engkau mati karena kebenaran maka niscaya engkau akan masuk surga sebagai syahid tetapi kalau engkau hidup pun engkau hidup di atas kebenaran kata Imam Ahmad sungguh tidak ada kalimat yang lebih mengena di hatiku daripada ucapan orang Arabi tadi tentang tawadhu'nya Imam Ahmad rahimahullah. Ilmu nasihat dari seorang bedui didengar, diterima kalau itu hak. Sampai kemudian di perjalanan Muhammad bin Nuh rahimahullah sudah mulai merasa enggak kuat dia dan berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Ya Aba Abdullah, Allah Allah innaka lasta kamithli innaka rajulun yuqtada bik qad mudda al khalqu a'naqahum ilayka bima yakunu minka fattaqi Allah kata Muhammad bin Nuh yang sama-sama ditangkap sama-sama diikat berkata kepada Imam Ahmad ya Ahmad ya Aba Abdullah aku peringatkan engkau dengan nama Allah engkau tidak sama denganku engkau panutan umat Engkau dikenal keilmuanmu sebagai imam. Engkau dikenal manusia menjulurkan leher-leher mereka. Melihat apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Maka bertakwalah pada Allah. Wazbut li amrillah. Hendaklah kokoh di dalam perintah Allah. Itu wasiat terakhir dari Muhammad ibn Nur Yang kemudian setelah itu dia meninggal. Rahimahullah. Khan ibn Allah. Maka Imam Ahmad mendapat nasihat yang kedua. Kalau dia kokoh di atas hak, dia akan mendapatkan jannah sebagai syahid. Sebagaimana nasihatnya Arabi. Dan nasihatnya Muhammad bin Nur rahimahullah bahwa engkau adalah panutan umat. Segala gerak-gerikmu akan dilihat. Ini menunjukkan bahwa kesalahan seorang biasa dengan kesalahan seorang ulama akan berbeda kesalahan orang biasa dengan kesalahan ustaz, da'i akan berbeda, tidak akan sama karena panutan umat akan berpengaruh di masyarakat karena dia tokoh yang dilihat dipandang semua gerak-geriknya maka hendaklah memuliakan ilmu dengan sikap yang saleh. hendaklah wahai para pembawa ilmu wahai para duat, wahai para da'i wahai para ustaz muliakanlah ilmu yang kau bawa Peganglah kokoh dan kuat. Dan hendaklah dihiasi dengan akhlak yang mulia. Imam Ahmad rahimahullah. Mulai. Sampai di hadapan Ma'mun. Dan di sana ada Ibnu Abi Duat, Sang tokoh Mu'tazilah bersamanya. Ditanya dengan semua pertanyaan. Dibantah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sampai ketika terlihat. bahwa orang ini tidak punya ilmu. Imam Ahmad diam tidak berbicara. Sampai ditanya dengan sekian banyak pertanyaan dia tidak menjawab kecuali satu kalimat. ائتوني شيئا من كتاب الله او سنه رسول الله Kata Imam Ahmad, datangkan padaku ayat atau hadis, aku akan pegang. Berbicara lagi Ibnu Bidat, tidak mau menjawab Imam Ahmad, bahkan menengok pun tidak. Sampai ma'amun mulai berang. Ya Ahmad. Jawab pertanyaannya. Tetapi mama tidak berbicara. Murka semakin keras. Idribuh. Pukul dia. Maka dicambuk dengan 19 kali cambukan. Dan ditanya kembali. Jawablah Ibn Abi Do'ad. Jawabannya sama seperti tadi. Atuni min kitabillah atau sunnah Rasulillah akuqulu bihi sampaikan padaku ayat atau hadis aku akan sampaikan aku akan katakan sampaikan dalil padaku aku akan pegang akhwani Orang bilna'azukumullah orang-orang di sekitarnya ikut marah karena ini di alam terbuka dikatakan engkau membiarkan khalifah terkena sengatan terik matahari sekian lama Ya Ahmad, jawab Tidak berubah Tidak bergeser dari pendapatnya Datangkan padaku ayat Allah Atau hadis Rasulullah Aku akan pegang Khalifah sedang berpuasa Engkau menyiksa Khalifah Ini amirmu, ini penguasamu Ini orang besar, ini pemimpinmu Engkau remehkan dia Imam Ahmad tidak peduli Mengapa Berbeda dengan yang tadi Imam Malik memuliakan khalifah Harun al-Rashid. Kalau di sini seakan-akan Imam Ahmad meremehkan khalifahnya. Tidak. Imam Ahmad sedang memuliakan ilmu. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak. Ini khalifah. Amirul mu'minin. Dia terkena sengatan matahari sekian lama. Menunggu jawabanmu. Tidak. Sampaikan ayat atau hadis Aku akan sampaikan Maka dicambuk kembali Dicambuk kembali Sampai kemudian Imam Ahmad Mulai kehilangan Kesadarannya Sampai kemudian dia tersadar Dalam keadaan belenggunya telah dilepas Dalam keadaan orang-orang telah bubar Tinggal beberapa orang saja yang tersisa Kemudian dikatakan apa yang terjadi padaku? Dijawab bahawa mereka memukulmu. Dan kemudian merobohkanmu dalam keadaan tertelungkup. Mereka menutupimu dengan hasir, dengan tikar. Dan mereka menginjak-injakmu. Kata Imam Ahmad, aku tidak merasa apapun. Aku tidak merasakan apapun. Ini pun termasuk memuliakan ilmu. Dia tidak peduli dirinya sakit. Dia tidak peduli dirinya disiksa. Ilmu dikatakan. Al-Haq dikatakan. bahwa Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Dia tidak peduli. Walaupun dirinya binasa. Al-Quran al Apa yang disampaikan pada siang hari ini. Hanya satu masalah saja. Tidak susah untuk menghafalkannya. Muliakan ilmu yang kita sudah pelajari. Aku lu qawli hadaf. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين ونصل الله تعالى أن يثبتنا على توحيده ويثبتنا على التوحيد والسنة النبيه ونصل الله تعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة ومن الفرقة الناجية ونصل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أسكرك وأتوب إليك وأقم الصلاة